Të nderuar, selam aleikum. Mersi po të takojmë edhe sot për të vazhduar tutje me këtë cikël emisionesh që të bëhesh. Padyshim se në një jetë në kësaj bote është e kërkuar nga ne që të arrijm sukseset e caktuara. Ne duhet të bëhemi njerëz të mirë, duhet të bëhemi besimtarë të mirë, adhetar, duhet të bëhemi prind të mirë, fëmijë të mirë, shoqë të mirë e kthyer me radhë krasa ai duhet edhe të bëhemi të mençur duhet të bëhemi të matur duhet jemi të, të pjekur e kthyer pra me radhë prandaj gjitha këtu takimet tona i shërbëjnë formimit tonë janë disa udhëzime që vijnë nga njerëz të mençur nga njerëz me përvojë dhe nga njerëz që kanë arritur nivele të larta të formimit dhe edukimit andaj të mësuarit për tyne është padyshim tetë e rëndësishme edhe e domosdoshme për ne Sot dhe vletë për një temë që zakonisht ne e lakojmë një gjuhët tona, por ndoshtë edhe nuk e kuptojmë sa duhet. Gjdo ku shprinive, dhe shumë që të ketë zemër të shëndosh. Shëndetit është diçka që ne të gjithë e synojmë. Ma ndjë edhe tashë në këtë pandemi, dhe të të rruhemi marim masa për ta ruajtur shëndetin. I për shëndetit të në ruar nuk është indelidhë vetë me aspektin e jashtëm, fizikë dhe organikë por është edhe shëndeti i zamrës në kuptimin e asoj të brendshëm. Jo zamrës i organ, por zamrës aja që ka të bëjmë aspektin shpirtënor, aja brendshme e njëriut që ka të bëjmë me karakterën e ti, me ndërgjegjën e ti, që ka të bëjmë me vedijën e ti, që ka të bëjmë me vendimet e ti, me qëndrimet e ti, me bindet e ti, e kështë më rratë. Përëndaj, kë vend, kurin gjitha këto vlera dhe që na bëjmë njërez si duhet dhe na dalo nga kriza e dhira ku vend duhet të i shëndosh. Duhet të shëndosh që realisht që të kultivohen në të dhe brenda atij vlerat e duhura, që të ketë një klimë përshtatshme që të mbijetojnë dhe të jetojnë si duhet vlerat e duhura, sikur që e përmenda më herët. Andaj në thek sa i thuhet zamra e branshme njeriu. Aja ai aspekti që është përfaqë pas tërtin e ti, nëndërgjegjn e ti, e tjera që i cekam me heret. Të nëruar, kjo zemrë është shumë ndishme. Aja në qovë se nuk kujdesim i si duhet, nuk ndërmarim masët e duhurat, mund të smurat. Ma dje, kjo smundje mund tjetë pas taj edhe shka këtar i vdekjes e zemrës. Mund tjetë një i gjallë në aspekt në jashtën, por e zemrë e ka të vdekur. Aja që e përca këtanë, shëndetin e një zamra dhe s'mun e një zamra, është ragimi i kësoj zamra kërshi dëvërtetës, pranimi i kësoj zamra dëvërtetën, ndjekja e kësoj zamra dëvërtetën. Roli që ka kjo zamrë, që ta u dhejt një njën ka duhet dhe që të mposhtet e pëshi para kësoj zamra, është shëndeti i kësoj zamra. Në qofë se kjo zamrë nuk ka pushtet në bën njën njën, do të thot nuk arrin me i apliku vlerat që njëriu ka besu në to, nuk ka arrin kjo zamër që të udhesh njëriun drejt vlerave të duhra, dhe në këtë situat e pëshiti, e gojati, vest e ndryshme, e pushtoj njëriun dhe ato udheshit, atër kemi dëmën një zamër të smur, ma djendojsh të adhë të vdekur. E si të kemi zamër të shëndosh? Ka shumë udhzime, mirë po e kam gjith të një për i djetarët herëshëm, Ibrahim El Khas, ka qenë për i djetarëve të herëshëm njëri menqur, e ka thë një fjaqë që i ka përmblidhë në brëndë e sojë pesë udhëzime praktike si mund të garantojmë shëndetin e zemrës. A dhe të nëruar për atë aspektin material të zemrës, organikë, thua, përshamull njëri ju me dalë në ambijente, përshamull malore, ku ka airë të postër, nështë ta me esë nga pak, me mordë Por edhe për atë zemrën e brendshme ato që çka më herët, ajo që është tetë e rëndësishme, madje ajo është më e rëndësishme për neve. Edhe për të duhet të kujdesemi se a është e shëndosh apo jo. Çfarë thotë ky njerëz? Thotë shëndeti i zemrës garantohet përmes pesë gjërave. E para ka thënë leximi i Kuranit dhe meditimi. Nuk ka ilaç më i mirë, më efikas për zemrën se sa Kurani pjallë Allah të manuar. Allahu gjellë uala, këtë kuran e ka qëjtur shërim. E këj shëran qdo gjë, që ne kemi nevoj për të shëruar nga to probleme. Por në veçan ti, është një uh, një uj, kështë për e qëj, se uj është simbol i jetës, që nëse e prekë zemrën, pa duyshim se e në gjallë. I e për shëndet. Por ju, lecimi formal, i pa kuptimt. Forse ta lexojm Kur'anin për ta medituar. Sikum çka Allahu kërkon prej neve. Ka njerëz Kur'anin që Allah i ka lëvduar, pse i ka lëvduar. Ka njerëz që Allah i ka qortuar, a thua pse i ka qortuar. Obligimet në Kur'an flitet shumë për Allahun xhallahu wala. E kuptojm madhshtinë Allahu xhallahu wala. Fuqinë Allah xhallahu jalalu, e kuptoj mëshirën e Tij, është shumë të tjera. Prandaj ka mundësi që çdo kush për neve, edhe pse ndoshta i mungojnë shumë mekanizma që në kuptim profesional t'i qasët kronën, nuk ka nevoj mi afton që t'i qasëm i si besimtar. Edhe nga këtë kënd mund t'marim shumë nga fjole e Allah të manuar. Pasaj ka thënë kënjëri, aja që garantën shëndet në zemërës është edhe kujdesin nga ushqimi i tepërt. Të nëruar ushqimi i tepërt, të të të mos kujdesin në ushqim edhe të tepruar në te, ju vetëm që e dëmëtën aspektin organik të zamrës, po dhe këtë pjesë të, të zamrës e dëmton. Atë e bën zamë më të plagësht, shton lëkmin tek zamra, e bën më të pergjumur, e humb vullnetin. Dhe kështu zamra fillon duke rrashitur ka, smundja dhe ka humbje efikasitetit dhe rolit të saj. E teta ka thënë namazi natës. i natës, natën më quhu i vetmuar, gase në natën e nderuar vezën e motra ka sinqeritetin që gjendje ditës. Naton është një porkushtim i veçantë që nuk e gjend gjatë ditës. Është një privatësi me Zotin tanë që nuk e gjend gjatë ditës. Zemra komunikon me Allahu Xhalleu Ala në pjesën e tretë natës, sikur nuk komunikon në pjesë tjetër atë 24 orë shiton. Është një privatësi veçantë, një kthim i veçantë te Allahu Xhalleu Ala. Po e provuam do të shohim se si shërohet zemra, nga xhelozia, nga mendjemallësia, nga vetpëlqimi, nga sifasia, bilnatovlërat e, e rëndësishme këtë natë. Kësoj mund tja bashkan gjitësim, si pas aso që kalëm këtë jetor, edhe lutja. Namazi, po edhe lutja. Të lutemi, të ingritim duart në pjesën e tretë të natës. Apo natën përgjësi, në vetëmi, në qëtësi, në përkushtim, o Allah, shura ma zamrën. Me jabë zamrë të shëndosh. Ma pasro zamrën, o zotë të gjithësikës, e kështë më ratë. Dhe e fundet e nëruar, nga uzimet praktike që garantojnë shëndet në të shëqëruarit me njerës të mirë. Me njerës të që, realisht, e ka njëtim për e kësi ti dhe unë, të kemi zemër të shëndosh. Ata që nëjëruajnë zemërën, që mos të dëpërton të ajo pangopsia, lakmia, zilija, unrejtja, nga sa ata mirë me punë të mira. Nëse rrimë me njerës të mirë, pa dëshimë se dëgjojmë mirë, shohim mirë, flasim mirë, si kur që ka tha një nga djetarë të herëshëm të Lazardi Motra e quhet Bishr ibn al-Harith ka thënë "Ka njerëz që janë të dekor, mirë po për mendjet e tyre injon zavrat. Ka njerëz që janë të jolly por për mendjet e tyre i vdikë zamrat. Ka njerëz që kanë vdek motë, mirë po posai për mendnata. Kuptohet aktiviteti i tyne, sakrifica e tyne, për kushtimin e tyre në xhallazembra. Kemi nevojë që të dhe gjojmë, të flasim për burat e mdhaj, për njerës të mdhaj. Gratë, fisnike, bujarë, burnore, që në të kaluarën kanë kontribuë dhe kanë dhe në shumë për thejën, e për adhejn, e për njerëzimin, për njerëzimin, për njerëzi. Nga se në ta ko shëmbullë, që të besimtarë. Ka njerës që me foljë për ta veç të zemrat së murët. Ose do të me përgoju, ose me full keq, ose nëse fletë për te, fletë për të qëka veq, që, që kodë bej me lakmin, që kodë bej me, me dëfrimin, marktimin, me epshin, realisht ta s'mun zemrën. Pra ndaj, të kujdesim e përshëllit në zemrës, me këto uldzime që i përmenda. Korani, ushqimi, beqenisht në mas edhe halal, pastaj namazi natës dhe duaja gjatë natës, shoqrimin një është mirë, beqenisht ma ata që edhe në që janë sikur të jenë të gjallë, eruajnë nga ta që janë të gjallë, vetëm pëse frimojnë, ndarësë asgjë për eqë frimës nuk kanë të gjallë, fatkesisht, e kanë vdekur karakterin, e kanë vdekur në dërgjegjen, edhe kështë që ndajem e ta dhe bisetem e ta razikonë serëzisht shëndet në zemër e tonë. Zotë i shpër leptë.